Коли в природі все здається випадковим, то це, очевидно, передвістя змін. Це найсумніша і найнебезпечніша пора. Коли починає літати бабине літо, часом зацвітають черешні, а потім ця невинна надія припадає снігом. У ливадихи сиділа Марина. «Дякую, Прокопе», – мовила вона, обводячи мене тоскними очима. Левадиха вдоволено заплямкала. «Ще крапелька, і я зіпсував би їм настрій, та в сінях загупили чоботи, і на порозі з'явився Ілля Гордій». Слова, готові зірватися з уст, як роздрочений пес із припону, забралися в лігво. Ілля підозріло покосився на Марину. Вона схопилася, пружинячи на ногах, пересікла хату і вже в дверях звернулася до ливадихи. «Біжу, бо діти голодні, то завтра передам» сама б занесла, але далеко ноги бити болотами. Я на вогник. Непевнено почав Ілля. Як вам сподобалось? Я думаю, що якби попросили людей, скрута допоможіть, дали б хто скільки може. Що не так, повсюдо. Збігла зашкварчала юшка в печі. Ой, трястя б на тебе, підскочила ливадиха. А в нас помилували голими стінами, сказала вона. Розганяючи долонею клуби пари та й з тим назад. Ілля згідливо кивнув, хоч на лиці було бреши, бреши, і всім тілом повернувся до мене. Вважай, що сіяти не буде чим. Я не відповів. Можна нам на чотири ока? спитав Ілля трохи згодом. Ми перебралися до світлиці. Я запалив лампу. М'яко стулені гордієві губи. Ліниво посміхнулися. «Клопіт у мене, прокопе!» – нарешті видавив він. «Пам'ятаєш, ми кланялися ці після пиятики. Спали в мене. Тоді я згубив членський квиток. Може, ти підібрав і забув віддати?» Він на секунду почервонів і зітхнув, наче виконав тяжкий обов'язок. Покрутивши головою і усміхнувшись, показав на жолуді в рішеті, які Левадиха сушила чорнознакою метою. Приповідку про жолуді перехопив. Цікаво для наших днів. Так от, хтось то позаздрив жолудям, що добре життя мають, на висоті під сонцем, на свіжому повітрі. Почув це жолудь і відказує. Ой, не заздріть, увійдіть лише в моє становище. Не знаю, яким вітром зів'є, куди занесе яка свиня з'їсть? Ну як? Десь я це вже чув. А цього не міг чути. Якось приходжу додому і кажу своїй старій. Мамо, вступив в ППСи. Для жарту, звичайно. Вона скривилася, сплюнула, відвернулася. Думаю, вже й матінка несогріжне розбирається в партіях. Але питаю, чого плюєшся? Ой, сину, сину хитає вона зажурено головою, ще більше насторожуючи мене. «Як ти мене мучиш? Позавчора ти вступив у коров'ячий лайняк, ледве відтерла штани й чоботи. А вчора тебе в впхало. Чи ти не можеш обережніше ходити? Дивись під ноги, ти не маленький». «Нічим не допоможу, Ілько», – сказав я. «Не надибав твоєї книжечки. Це чимось загружує, – «Виженуть з радикалів? Та дві догани. Тепер виженуть. Правда, що біда сама не ходить. Обчистили комору і коша з партії дадуть. Розумієш, поза партіями бути неспідручно. Напевне, не можеш знати, з ким ліпше матися. Але на неполітичних балабухів завжди кивали, як на придурків». Ілля скрутив цигарку. «Якби знаття, я б з гонором подався до іншої партії». Ті, кого вже десь відшили, не заслуговують ніде довір'я. Не признавайся, що загубив? Мислилося. Але Лобода галить «принеси, аби наклеїти значок». Завтра почнеться заваруха, а за один вечір не перекинешся до інших, бо не для моєї пам'яті завчити програму. Виходить, діло повертається клином? Угу, гіркою весело засміявся Ілля але тут же посерйознів, тільки повсюду, нікому не слова, чуєш? Я тобі відкрив душу, як фронтовому товаришеві.